Чотири. Джордж нарешті покинув тренувальну кімнату і подався до нашої головної контори. Я рушила за ним, несучи в руці чашку з чаєм і пробираючись крізь купи у супутнього нашій роботі. Сто зу старих газет, торбини з сіллю, акуратно скручення лантюги і коробки зі срібними печатками. Сонячне проміння проникало через вікно, з якого було видно наш невеличкий двір, і залишало в повітрі доріжки пилу. На локвидовому столі між склянкою з бальзамованим серцем і банкою таблеток «Стоп домовик» Лежав журнал у чорних шкіряних політурках. Сюди ми записували всі наші спостереження. Тепер нам слід було занітувати сумну історію вімблдонських примар. Джордж зупинився біля письмового стола і похмуро поглянув на нього. Найчастіше саме на моєму столі коївся найбільший безлад. Та цього ранку Джордж перевершив мене. Я побачила на його столі справжню руїну. Обгорілі сірники, недогарки лавандових свічок, колюшки розтопленого воску. Поверх цього красувалися переплутані дроти і розкидані деталі від обігрівача. В одному кутку стояла паяльна лампа, а в іншому – якийсь невідомий предмет, накритий чорним сатином. «З обігрівачем не вийшло?» – запитала я. «Ні», – відповів Джордж. «Усе даремно. Я не зміг достатньо нагріти його. Спробую сьогодні виставити на денне світло. Може, це його трохи розворушить?» Я подивилася на накритий предмет. «Ти певен? Раніше з цього нічого не виходило». Світло було не таке яскраве. Сьогодні я винесу його в садок опівдні. Я потарабанила пальцями по столу. Думка, яка складалася і визрівала в моїй голові, тепер не була чіткої форми. Ти ж знаєш, що сонячне світло зашкодить йому, зауважила я. Воно пікає плазму. Джордж кивнув. Звичайно, знаю, в тім і річ, але це навряд чи змусить його заговорити, наполягала я. Тобто, ти не думаєш, що вийде навпаки. Ці твої методи лише завдають йому полю. Ну то що? Це ж гість. «Хіба гості відчувають біль?» Джордж відкинув сатин і відкрив циліндричну склянку за з невеличке відерце. Її було накрите чадернацькою пластмасовою конструкцією з численними ручками і фланцями. Джордж нахилився над склянкою і повернув якийсь важіль, відкривши під пластмасою маленькі прямокутні граці. Він гукнув просто всередину цих граток. «Агов! Люсі здається, що тобі тут не затишно, а я з нею не згоден. Скажи, ну, хто з нас має рацію?» Він трохи почекав. Субстанція в склянці залишилась темною мовчазною. В її похмурій глибині щось нерухомо зачаїлось. «Зараз день», – зауважила я. «Звичайно ж, він не відповідатиме». Джордж смикнув важіль назад. «Він навмисно не відповідає. Просто знущається. Ти після розмови з ним казала те саме. Правду кажучи, ми про нього майже нічого не знаємо. Я поглянула на тінь за склом. Майже нічого. Тобі він говорив, що ми всі скоро помремо». Він сказав, «Смерть іде до всіх вас, Джордже. «Це трохи інша річ. Навряд чи це з ласки до нас». Джордж зібрав зі стола своє електричне причандаля і жбурнув його в коробку біля стільця. «Він ненавидить нас, Люсі! Нам теж нема чого з ним панькатись!» «Я й не збираюсь панькатись. Просто тортура нам нічим не допоможуть. Краще зосередимось на його спробі зв'язатись зі мною». Джордж ухильно буркнув. «Угу. На тому вашому таємничому зв'язку!» Ми стояли і дивились на склянку. «При звичайному денному світлі, як от зараз. Скло здавалося товстим і трохи синюватим. Тоді, як уночі при штучному світлі, воно сяяло сріблом, адже то було посріблене скло, чудовий захисний матеріал виробництва компанії Світанок. А всередині цієї скляної в'язниці перебував привид. Невідомо, ким він був за життя. Ми знали напевно тільки те, що його джерелом був людський череп, нині пригвинчений до дна склянки. Череп мав жовто-бурий вицвілий колір. Він був досить великий, належав явно дорослій людині, такому саме чоловікові чи жінці. Сказати ми не могли. Прив'язаний до черепа привид був в міцно замкненій склянці. Зовні він мав вигляд каламутної зеленкуватої плазми, що кволо оберталась за склом. Проте часом, зазвичай у найнезручніші моменти, коли ти проходив пов склянку з чашкою гарячого чая або поспішав до вбирання. плазма оберталась на чудернецьке викривлене обличчя з носом бульбою, виріченими очима і неймовірно розтягнутим, наче гумовим ротом. Це чудовисько позіхало і дивилась коса на всякого, хто заходив до кімнати. Я чула, що Джордж колись навіть послав йому у відповідь повітряний тілунок. Іноді здавалось, ніби привід хоче заговорити. Саме це й було його найголовнішою таємницею, тому Джордж увесь час і тримав його на своєму столі. Гості зазвичай не вміють говорити, чи принаймні не можуть сказати щось значуще. Більшість із них – тіні, печаєні, холодні діви, нишпорки та інші перші типи – Взагалі мовчать, лише зрідка вдаючись до обмеженого репертуару зі стогону та зітхань. Другі типи сильніші й небезпечніші. Іноді вимовляють малозрозумілі слова, чутні лише слухача, таким як я. Ці слова часто повторюються, вкрай рідко змінюючись, і здебільшого пов'язані з почуттями, які утримують духів у земному світі – страхом, гнівом чи жадобою помсти. Говорити ж до ладу не вміють жодні привиди, крім хіба що легендарних третіх типів. Колись Маріса Фітес, одна з перших, хто проводив психологічні розгляди в Британії, оголосила, що зуміла встановити з певними духами повноцінний зв'язок. Про це вона згадувала в кількох своїх книжках, де зазначила, не дуже вдаючись у подробиці, що привиди поділилися з нею деякими таємницями – про смерть, про душу, про потайбічний світ. Після її власної смерті дехто намагався досягти таких самих результатів і навіть оголошував про таке досягнення, та їхні заяви так і не було підтверджено. Саме це започаткувало точку зору, поширену серед більшості агентів, що треті типи існують. Однак відшукати їх майже неможливо. Оце принаймні дотепер вірила я. Аж тут дух у склянці, той самий з огоїдним виріченим обличчям, заговорив зі мною. Я тоді саме була в підвалі і випадково перекинула склянку. Важіль трохи повернувся і кришка відійшла. Тієї ж миті я почула слова привида Справжні слова. Він окликнув мене на ім'я. А потім заговорив про щось непевне і тривожне. Скажімо, про смерть, що йде до всіх нас. Аж поки я знову повернула важіль і закрила склянку. Тут я, напевно, зробила помилку, бо відтоді привид не озивався жодним словом. Коли я розповіла про цю пригоду Локвадові та Джорджеві, це надзвичайно схвилювало їх. Вони побігли в підвал, відкрили кришку на склянці, та обличчя всередині не сказало нічого. До яких експериментів ми тільки не вдавались? і викручували важіль під різним кутом, і ворушили склянку вдень і вночі, і сиділи біля неї з марною надією, і ховали її геть від очей. Привид уперто мовчав. Часом у склянці, як і раніше з'являлися обличчя, люто ображено зирило на нас, не говорячи ні слова, і навіть не виявляючи такого бажання. Для всіх нас це було розчаруванням, за різних причин. Локвот вважав, що така подія, як розмова з привидом, якби цей факт пощастило підтвердити, значно підвищило престиж нашої агенції. Джордж сподівався отримати дивовижні зізнання від духа, що перебуває по той бік могили. Що ж до мене, то тут причина була радше особиста, адже мій талант потужно виявив себе в іншому напрямі. Правду кажучи, це мене лякало, сповнювало якимось лихим передчуттям. Тож я почасти навіть раділа, що такі випадки більше не траплялись. Та до цієї радості додавалась і прикрість. Після першої ліпшої пригоди з черепом, Локвуд із Джорджем дивились на мене по-новому, з більшою повагою. Якби це сталося ще раз, якби це підтвердили свідки, я ввумить стала б одним з найславетніших агентів Лондона. Проте минали місяці, а привид так і не вимовив ані словечка. Я вже почала сумніватись, чи сталося це все насправді. Локвуд за своїм практичним звичаєм, урешті звернув увагу на інші речі. Кожна нова справа захоплювала його більше, ніж голоси, які я нібито чула. А от Джорджеві дослідження черепа стали ще завзятішими. Він застосовував дедалі дивовижніші методи, щоб змусити Привіда заговорити. Жодна невдача не зупиняла його. Навпаки, це лише посилювало його запал. Я бачила, як блищали за скельцями окуляр в Джорджеві очі, коли він вивчав йому склянку. Зрозуміло, що він попереджував нас, бурмоців Джордж. Його слова були цілковито свідомі він знає наші імена, знає мене, та ж сама мені казала. А отже, він чує крізь скло. Або читає по губах, припускала я. Ми частенько забуваємо накрити склянку. Можливо. Він хитнув головою. Хто зна? Стільки питань відразу. Чому він тут опинився? Чого він хоче? Чому говорив з тобою? Цей привид у мене вже кілька років. І навіть не спробував зі мною заговорити. Ну, принаймні останнє зрозуміло. Слух не твій талант. Я постукала нігтем по склянці. «До речі, як давно в тебе ця склянка, Джордже? Ти, здається, десь поцупив її. Я вже забула, яким чином». Джордж омостився на стільці, що гучно рипнув під ним. «Це було тоді, коли я ще працював в агентії «Фітес», до того, як мене звідти викинули за непослух. Ти не була в їхній конторі на Стренді? Лише на співбесіді, і тривала вона недовго. «Це величезна будівля», – провадив Джордж. Ти, мабуть, бачила їхні відомі кабінети, куди люди звертаються по допомогу. Такі собі скляні коробки, де сидять секретарі, і записують подробиці справ. А ще там є великі актові зали, де зберігаються всі їхні славетні артефакти зала засідань, обшита червоним деревом з вікнами на темзу. Проте чимало там і таємних кімнат, до яких мають доступ, не всі агенти. Скажімо, чорна бібліотека, де сховано під замком книгозбірню самої Маріси Фітес. Мені завжди кортіло потрапити туди. Проте по-справжньому мене вабили підвали. Надзвичайно глибокі. Подейкують, що вони заходять аж під темзу. Я бачив, як керівники спускаються туди особливими ліфтами. А ще в цих ліфтах частенько стояли візки з отакими склянками. Я часто питав, що це все означає. «Це надійна комора», – відповідали мені керівники. «Підземелья, де ми зберігаємо джерела найбільш небезпечних гостей, аж поки їх спалять у печах на найнижчому поверсі». «У печах?» – перепитала я. «Хіба крематоріфітис не в Клеркенвелі?» Адже ним користуються всі. Навіщо їм ще й підземні печі? Я так само здивувався, відповів Джордж. Мене там багато ще дивувало. А найгірше, що ніхто нічого мені не пояснював. Врешті за надмірну цікавість мене і звільнили. Моя керівничка на прізвище Свіні з обличчям схожим на вимичену в отці шкарпетку дала мені годину на збори. Саме тоді, збираючи свій пожиток до картонної коробки, я й побачив кілька склянок, які котили на візку до ліфта. Носі на відійшов. «І що ж я зробив?» Схопив найближчу склянку, сховав її під свій старий светер і виніс прямісінько під носом у свіні. Він переможно всміхнувся. «Ось звідки в нас узявся цей череп, наш власний привид. Хто б міг подумати, що це виявиться той самий третій тип? Якщо це справді він?» – зауважила я з сумнівом. Він кілька років нічим не виявляв себе. «Не хвилюйся, ми знайдемо, як змусити його заговорити». Джордж окуляри краєчком футболки. «Зупинятись не можна. Ставки надто високі, Люсі. Вже півстоліття як почалась проблема, а ми так мало знаємо про привидів. Куди не поглянеш, усюди самі таємниці!» Я неуважно кивнула. Тут наші з Джорджем думки збігались. Я поглянула на порожній локводів стіл. Один з його піджаків висів на бильці старого потрісканого стільця. «До речі, навіть тут у нас повнісінько таємниць!» – повільно промовила я. «Ти ніколи не думав, що там за тими дверима на другому поверсі, які Локвіт заборонив нам відчиняти?» Джордж стянув плечима. «Ні, та годі!» Він надув щоки. «Звичайно, думав. Тільки це його справа, не наша!» «Просто цікаво, що там може бути?» Минулого тижня я питала в нього, та він у відповідь мало не випкнув мене геть. «Це означає, що тобі краще забути про ці двері», – пояснив Джордж. «Цей будинок не наша з тобою власність.» Якщо локводові хочеться тримати щось у секреті, виходить, це має для нього вагу. Я б на твоєму місці облишив ці спроби. Просто шкода, що він так ховається від нас, щиро сказала я. Мені ж ніяково. Джордж насмішкувато пирхнув Та годі вже. Тобі просто подобаються всі ці таємниці довкола нього. Так само, як це його замислений відчужений погляд, ніби він міркує над найважливішими речами. А ще тобі до вподоби, як спритно він гасає з рапірою. «Тільки не заперечуй, я знаю все!» Я поглянула на Джорджа. «На що це ти натякаєш?» «Ні, на що!» «Я лише хотіла сказати, – провадила я, – що не можна так замикатись у собі. Ми ж його друзі, вже ж? Чому він не може відкритись нам? Часом мені здається, що тобі здається, Люсі?» Ярвучко обернулась. На дверях стояв Локвуд, умитий, одягнений і з мокрим волоссям. Його темні очі дивились на мене. Я не знала, скільки вже він стоїть там. Я нічого не відповіла, тільки відчула, як червонію. Джордж заходився порпатись на своєму столі. на мить перехопив мій погляд, а потім перевів очі. Показав нам невеличку прямокутну річ. «Я зайшов, щоб показати вам оце», – пояснив він. «Запрошення». Він метнув цю річ у повітря. Вона пролетіла повз Джорджеву простягнуту руку, ковзнула його столом і прямо прямісінько переді мною. То була картка. Тверда, срібляста, сіра, глянцева. Вгорі на ній було надруковано здибленого однорога з ліхтарем на передньому копиці, а під цією емблемою – напис. Агенція «Фітес», пана Пенелопа «Фітес» і почесна рада агенції «Фітес» запрошують Ентоні Локвуда, Люсі Карлайл та Джорджа Кабінса на святкування 50-ї річниці відкриття агенції «Фітес». Стренд – субота 19 червня з 20.00 до часу 00. Форма одягу – вечірня. Просимо надіслати відповідь про участь. Я втупилась у картку, забувши про своє збентеження. Пенелопа Фітес запрошує нас на вечірку? Це не просто вечірка, пояснив Локвуд. Це вечірка року. Хто небудь із вас бував на такій вечірці? А чому вони запросили нас? Джордж дивився на картку з-за мого плеча. Бо ми одна з найвидатніших агенцій, трохи ображено нагадав Локвуд. До того ж, Пенелопа Фітес, наша приятелька. Пам'ятаєте, як ми знайшли в Кумкарі Холі під сходами, що кричать, Тіло друга її дитинства? Як його звали? Здається, Сем? Вона тоді написала нам листа з подякою. І, можливо, взяла до уваги наші подальші успіхи. Я підняла брови. Пенелопа Фітес, голова відомої агенції і онука Славетної Марі Сефітес, засновниці психологічних досліджень, була однією з найвпливовіших осіб країни. Під її дверима чекали на прийом міністри. Її думки щодо проблеми друкувались в усіх газетах і обговорювались в усіх вітальнях. Вона не часто залишала власні апартаменти. Проте тримала свою фірму в залізному кулаці. Я вельми сумнівалася, що їй справді цікавлять Локвуд і Ко, хоч якими суперовими ми були. Та водночас перед нами лежало запрошення. 19 червня. пробурмотіла я. Найближчої суботи. «То ми підемо?» – запитав Джордж. «Звичайно, підемо!» – відповів Локвуд. «Це чудова можливість налагодити деякі зв'язки. Там будуть усі титани, голови агентів, великі це депрік, виробники солі та заліза – Можливо, навіть президент Світанку. Не можна згайти такої нагоди познайомитися з ними. І справді краще не вигадаєш. Про Джордж. Вечір у людні просмерділі потом кімнатів в товаристві десятків старих гладких нудних бізнесменів. Краще вже зіткнутися із блядим смородом. Він так само бундючий. Тобі бракує уяви, Джордже, Невдоволено заперечив Локвуд. А в компанії привидів ми і так проводимо забагато часу. Він простяг руку і постукав нігтем по склянці з приводом. Вона тихо дзенькнула, плазма в склянці на хвилину збурилась і знову заспокоїлась. «Щось це не дуже, – додає здоров'я, – отак тягати з собою духа. От тут уже я не згоден», – насупився Джордж. «Цей привид набагато важливіший за всяку вечірку. Якщо вивчити його як слід, це буде справжній прорив. Ти тільки подумай, що відбудеться, коли з нами заговорить мертвий!» На стіні за дзеленшав дзвінок. Це означало, що за вхідними дверима хтось чекає. Локвіт скривився. «Цікаво, хто це? Ми нікому не призначали зустрічі». «Може, це хлопчина з крамниці?» – припустив Джордж. «Приніс нам овочі?» «Ні», – хитнула я головою. «Він повинен прийти завтра. Це, мабуть, новий замовник». Локвіт узяв картку з запрошенням і заховав у кишеню. «Та чого ж ми стоїмо? Ходімо і погляньмо!»